Kapitola druhá. Víte, jaký vám v Mexiku hrozí trest za nelegální držení zbraně, senor Pit? Asi tak milion let za kulku, odpověděl jsem. Policejní vyšetřovatel smutně zavrtěl hlavou, kývnul na svého podřízeného a moje hlava sebou škubla dozadu, když mi mladší polda jednu vrazil. Nosil těžké kožené rukavice, dost to bolelo. Naklonil jsem hlavu dopředu a vyplyvil na plastový stůl krvavou slinu. Nevím jak, ale mlácení od strážců zákona se stávalo mým hobby. Ale když se na to podívám z lepší stránky, tenhle chlap byl jen muší váha v porovnání s mým starým přítelem, zvláštním agentem Franksem. Ten věděl, jak z někoho vymlátit přiznání. Jste zadržován pro podezření z vraždy, senior Pitt. Mám tu sedmdesát těl, která musím vysvětlit a někdo za ně musí nést odpovědnost. Ujišťuji vás, že náš právní systém není tak schovývavý jako ten váš. Pochyboval jsem, že by bylo pokousáno tolik turistů, takže mi museli na krk hodit i původní zombie. Předpokládal jsem, že mi nepomůže, že byli na první pohled mrtvé už celé měsíce. Neměl jsem nejmenší představu, kde jsem nebo jak dlouho jsem byl mimo. Probral jsem se vzadu v dodávce s pytlem přetaženým přes hlavu. Protože tu vzduch chutnal po spálených pneumatikách, museli mě převést do zemí a pokud jsem byl v bezvědomí dost dlouho, mohl jsem skončit až v Mexiko City. Vyšetřovatelova angličtina byla perfektní. Byl malý, obtloustlý a s mizerným účesem ale jeho chování naznačovalo, že není radno si s ním zahrávat. Proč jste měl ve svém pokoji několik palných zbraní a ilegální armádní vybavení? Ohledně no, toho je nějaká šance, že bych mohl dostat některé zbraně zpátky? Brokovnici a pár pětačtyřicítek mají pro mě sentimentální hodnotu. K otázce jsem se vrátil dřív, než mohl druhému Poldovi naznačit, aby mi znovu jednu vrazil. Vážně, jak už jsem vám říkal, spojte se s konzulátem. Máme písemný povolení od vaší vlády. Jsem tu jako nezávislej bezpečnostní konzultant. Podmínky smlouvy moje zbraně schvalujou. A jakou práci jste přesně v Mexiku vykonával? Jak už jsem vám řekl, nemám povolení o tom mluvit. Mexická vláda razila podobnou politiku jako oficiální postoj Spojených států. Monstra neexistují. Debilní pravidlo, ale my, co si vyděláváme kasírováním vládních odměn za nadpřirozené stvůry, musíme našlapovat opatrně, když jde opravdu a veřejnost. Mohlo to být špatné, mohlo to být hloupé, ale taková už byla politika. A lidé, co ji prosazovali, neměli problém odprásknout někoho jako já, když si pustil pusu na špacír. No prostě zavolejte svým nadřízeným, tohle celý je nedorozumění. Kývl na druhého policejního důstojníka a já se připravil na další ránu. Tentokrát mě praštil nad ledviny. Zachrčel jsem. Bolelo to, ale vlastně se pořádně netrefil. Když někoho praštíte do trupu, rána musí jít dovnitř a ne na tělo. Amatér. Už jsme se s nimi spojili. Vyšetřovatel vytáhl krabičku cigaret, jednu vyklepal a zapálil ji pozlaceným zapalovačem Zipo. Bohužel tvrdí, že neví, kdo jste, jakou organizaci zastupujete a co u nás děláte. Tohle znělo jako distancování se od LM. To není dobré. No, pak tady došlo k chybě. Jistě, zajisté jen došlo k, jak tomu říkáte, administrativní chybě. Kývnul a tentokrát jsem to schytal zezadu do hlavy. Chlap, co mě byl, měl alespoň široký repertoár. Tohle bylo zlý, hodně zlý. Mexická vláda v žádném případě nemohla jen tak zapomenout na tým od lovců Monster SRO. Chystali se popřít, že nás kdy kontaktovali. Bude to pro ně lepší než uznání nadpřirozených stvůr na vlastní půdě. Pravděpodobně už šířili nějakou historku, která měla útok zombií zamaskovat já bych se klidně vsadil, že náš tým do oficiální verze událostí nepasoval. Můžu vám ukázat kopie naší smlouvy, podepsaný guvernérem vašeho státu. Potřebuju k tomu jen jeden hovor. To si nemyslím. My nadřízení a kancelář guvernéra již potvrdili, že nic nepodepsali. Jste a mě tahle hra už unavuje. Rychle mi docházely možnosti a strávit zbytek života v mexickém vězení jsem vážně netoužil. Dospěl jsem tedy k názoru, že mi nezbývá nic jiného, než zjistit, jak se vyšetřovatel popasuje s pravdou. Dobře, budu mluvit. Já čekám, ukázal jsem hlavou na druhého poldu. Nic víc jsem nemohl, protože předloktí a kotníky jsem měl pevně přivázené k židli. Mluví ten chlap anglicky. Vyšetřovatel zvedl palec a ukazováček. Un poco, trochu. Bolelo mě celé tělo. Když se zbavím poldy číslo dvě, třeba mě aspoň přestane na chvíli mlátit. Možná byste chtěl, aby zůstal venku. Určitě si nebudete přát, aby se to, co vám teď řeknu, dostalo ven. Vyšetřovatel pomalu vydechl hustý oblak kouře. Všichni tři jsme se nacházeli v malé nezařízené místnosti. Jediným nábytkem tu byla moje židle, jeho židle a levný plastový stůl. V rohu ležel zakrvácený telefonní seznam elektrikářské kleště a kbelík z pěti galony vody. Nechtěl jsem ani hádat, k čemu slouží. Nakonec vyšetřovatel mladšímu Poldovi naznačil, že má odejít. Ten rázně zasalutoval, pak otevřel a zavřel dveře za mými zády. Je nějaká šance, že bychom to mohli vyřešit starým dobrým úplatkem? Moje společnost je velmi štědrá. Mordida, možná kdybych tu měl jedno, dvě těla. Ale tak moc? A půlka z nich, američani? Obávám se, že ne. Víte, za tohle budeme muset někoho popravit. Povězte mi, co chci vědět a možná to nebudete vy. Jasný, myslel jsem si to, ale nikdy nevíte, dokud to neskusíte. Netušel jsem, že tu máte trest smrti. Pokrčil rameny. Je tu neoficiální trest smrti. Raději pokračujme, senior Pit. Kdo jste? Pracuju pro společnost, co se jmenuje lovci Monster SRO. základnu máme falaba mě. Specializujeme se na diskrétní řešení problémů souvisejících s monstry. Vrhl na mě prázdný pohled. O s monstry, jako například tady nám zaplatili, abychom vyřídili smečku vysávačů kos. Čupakabry? zeptal se pomalu. Jo, před pár týdny v letovisku zabili pár turistů a když tyhle věci jednou ochutnají člověka, tak s tím nepřestanou. Najali nás, protože se mysleli, že další mrtvoli by uškodili turistickým ruchu. Předpokládám, že masivní útok zombí řečené obavy naplní taky. Společnost, pro kterou pracuji, je považována za nejlepší na světě, když dojde na řešení podobných věcí. Chápu a důvod, proč jsem o tom nikdy neslyšel, jeho hlas neprozrazoval žádné emoce. Utajenost rozkazu vlády. Ty z nás, co se s monstry střetly, autority většinou varují, že máme držet jazyk za zuby. Tahle politika se prosazuje celou věčnost. Kdyby obyčejní lidi věděli, že všechny ty potvory z mýtů, pohádek a špatných filmů jsou skutečný, no, tu paniku si určitě dokážete představit, stejně jako problémy, co by z toho vzešly. A vy tomu věříte? Zarazil jsem se. Nevěděl jsem, jestli se ptá na důvěru ve vládní politiku, nebo jestli věřím tomu, co mu tady tvrdím. Rozhodl jsem se pro první možnost. Ne, myslím si, že ta politika je blbost. Lidi by měli znát pravdu. Místo toho má většina vlád nějaký systém, který na ten problém dohlíží a stará se, aby se nadpřirozená populace nepřemnožila. V mojí zemi je to systém odměn zpravovaný ministerstvem financí. Jmenuje se FONASIL. FONASIL? Fond nadpřirozených sil... Vyplácí peníze každému soukromníkovi, který zabije monstrum na jejich seznamu. Moje společnost se na spolupráci s Fonasilem specializuje. A kromě toho taky bereme kontrakty od měst, společností nebo soukromých osob, jako je náš bohatý majitel letoviska. Víte, spousta důležitých lidí o monstrech ví, ale musí to tutlát, jestli rozumíte, co ti myslím. Proto si zavolají takové jako my – Podívejte, Fonassel založil tedy Roosevelt, hmm, to byl náš prezident v letech. Já vím, kdo byl Theodor Roosevelt. Studoval jsem na UCLA. Trojání do toho, řekl jsem. Pletete si to s jinou školou. Povzdechl se a promnul si prsty z pánky. Prosím, pokračujte. Hádám, že asi nebudete chtít slyšet o historii profesionálních lovců monster. Lhostejně si prohlédl konec hořící cigarety. Ne, já bych rád věděl, co se stalo minulou noc. Podíval se na hodinky. Před 14 hodinami. Co se stalo v hotelu? Byla tam spousta mrtvých a já chci vědět, proč. To nebylo naše dílo. Mám svědka, co vás viděl rozsekávat lidi mačetou. To nebyli lidi, byli to zombie, zombie. Jo, chodící mrtvoli. Chlap, co je stvořil, ten, který ho hledá, je angličán. Pokračoval jsem hrubým popisem skutečného zločince. Nevěděl jsem, co je anglán zač, ale přišel si pro mě a to znamenalo, že masakr v hotelu je částečně i moje vina. A ten bastard pracuje starobylí. Zamumlal jsem potichu. Kde jsou ti starobylý seňor pit? Vyšetřovatel se klidně natáhl pod židly a zvedl manilové desky. Do hajzlu. Bylo jasný, že mě má Zamagora, takže se mu k tomu mohl klidně dát dobrý důvod. Já jen potřeboval zůstat v jednom kuse, než si mě najde můj tým. Je to rasa prastarých stvoření, zlejch a odporných, Vytáhl z kapsy zdobné pero a začal se dělat poznámky do složky. A jak poznáme, že jsme našli ty starobylé? Můj táta vždycky říkal, že nevím, kdy mám zmlknout. To se ptáte vážně. Ty je těžký přehlídnout. Bát byste se měli jejich poskoků. Minulý léto... Zarazil jsem se. Minulé léto co? Pokrčil jsem rameny. Už si stejně myslel, že jsem totální blázen, tak co se mohl ztratit? Šílení vězni možná dostávají vlastní cely. Řekl bych, že k těm obyčejným je spát nebudou. Pamatujete na minulý léto, na těch chybějících pět minut? Ano, samozřejmě, že si to pamatoval. Zažili to všichni na zemi. Pět minut jejich času, který byl vymazán, jako by nikdy neexistoval. Způsobilo to globální paniku. Lidé se najednou objevili tam, kde byli před pěti minutami, ale jejich vzpomínky na to, co se v tom ztraceném čase dělo, zůstaly nedotčené. Následoval chaos. Tisíce se jich narodili dvakrát, další dvakrát zemřeli a další, jako já, zemřeli jen, aby se ta chvíle vymazala a oni dostali druhou šanci. To udělali starobilí, Minulý léto jim jeden jejich poskok zařídil průchod do našeho světa. A ti starobylí uspěli? <hle> Jasně, že ne. Kdyby ano, tak byste to poznal. Ale ta trhlina v čase těch pět chybějících minut to způsobil někdo, kdo si pohrával s jedním jejich prastarým artefaktem. Nezmínil jsem se o tom, že jsem to byl já. A jsem asi jediný člověk na světě, který to umí. Zmanipulovali mě v naději, že jim otevřu dveře a málem se jim to povedlo. Vyšetřovatel se stěžka opřel ve své židli. Vědci nám tvrdí, že to nějak souviselo se solární radiací. Zvýšená aktivita způsobila poruchy v atmosféře spolu s psychickou deziluzí o chybějícím čase Kterou vyvolala chemická nerovnováha v našem mozku. Jo, ten program na Discovery jsem viděl taky, ale povídám vám, byli to starobilí. Žádná deziluze. Ty věci jsou někde tam venku a jsou to pořádní parchanti. Ten chlap se zombie mi pro ně dělá, pokud tohle všechno udělal pro ně, pak tu máme vážný problém. Máme? Pokračoval v psaní. Ze své pevně připoutané pozice jsem nemohl vidět, co v jeho poznámkách stojí, ale byl jsem si jistý, že to bude něco v tom smyslu, že jsem úplný magor a budu si užívat dlouhý pobyt v mexickém nápravném zařízení. Jo, oni se nezastaví před ničím, aby dostali, co chtějí. Nemrtví, co se rozlezli po hotelu, byli jen vtip v porovnání s tím, co tyhle věci dokážou povolat. Naklonil hlavu na stranu. Pozorně si mě prohlížel. Poznal jsem, že ho to přestalo bavit, ale aspoň mě nemlátil telefonním seznamem. Promluvte si s doktorem, prohlídněte si ta těla. Ty mrtvoli jsou mnohem starší než jeden den, ale i tak si chodili kolem. Jsem si jistý, že na to máte spousty světků. Trochu zapátrajte a možná najdete hřbitov, odkud všechna těla ukradli. Zavřel per a zastrčil ho zpátky do kapsy nevím, jak jste ta těla vykopal a dokázal je poházet všude kolem, Senior Pit, ale před stíráním nepříčetnosti se z toho v této zemi nedostanete. Už mám těch vašich nesmyslů dost. Hnusíte se mi a tyhle povídačky vás nezachrání. Nejste nic jiného než mizerný vrah a myslíte si, že sem přijdete a budete vykládat ty svoje směšné lži? Myslíte si, že jsme hlupáci? Vstál, upravil se kravatu a plivl mi do obličeje. Nemohl jsem pohnout rukou, abych si to otřel, a cítil jsem, jak mi slina pomalu stéká z čela do očí. Bytí byla jedna věc, ale tohle už bylo moc. Nebýt přivázaný k židli, přerazil bych polduvej půl. Dveře za mnou se otevřely a vešli další policajti. Vyšetřovatel přešel do španělštiny, ale v celku se mu rozuměl. Už toho mám dneska dost, zapracujeme na něm ráno. Hoďte toho sráče do sekce 6 kostatním zvířatům, možná ho tam naučí pokory. V sekce 6 byla jedna velká místnost rozdělená na několik ohrad 3x3 tři metry, každou ohraničovaly tlusté železné mříže a pletivo. Mezi kotci vedla ulička, ve které hlídkovali dozorci s připravenými obušky. U stropu se houpaly malé, holé žárovky. V každé ohradě byly dvě řady pryčen a na nich pět až sedm skrčených vězňů. Moje cela měla všechny vymoženosti domova, což zahrnovalo kýbl a nic moc dalšího. Zkuste si typnout, k čemu sloužil ten kýbl. Byla tu tma a páchlo to tu potem, strachem a násilím. Pochybuju, že by tu někdy Amnesty International strávila delší dobu. Seděl jsem v tureckém sedu v rohu jedné cely. Čtyři další chlapi, se kterými jsem ten prostor sdílel, seděli naproti a zachmuřeně mě sledovali. Sekce šest podle všeho byla místem, kam zabírali všechny tvrdáky, blázny a celkově výběr lidstva, který byste na církevní piknik nikdy nepozvali. Všude ve velké místnosti se ozývaly nesrozumitelné výkřiky a nářek. Nebylo to zrovna příjemné. Podsaditý chlap s jedním mláčným okem a chybějícím uchem zašeptal na svého kámoše. Myslíš, že nám rozumí? Nemám šájn, nevypadá moc chytře. Odpověděl ten pohlednější z nich tlusťoch s pavučinovým tetováním přes obličej. Čum na něj, museli ho majznout přes palici, jenom na nás zírá. Důvod, proč jsem na ně zíral, byl ten, že jsem se musel hodně soustředit na to, co říkají. Než jsme sem vyrazili, trochu jsem na své španělštině zapracoval. Na jazyky mám nadání, ale hantýrka těch chlapů by byla příšerná podle jakýchkoliv standardů. Chytal jsem se jen tak tak. Bylo to zvláštní, ale dost mi pomáhala archaická portugalština, kterou jsem se magicky naučil loně v létě. Tvrdili, že je to amík. Není jeden z nás, také je mýho řekl třetí hubenour, co mluvil, jako by měl tuberkulózu. Hned, tak odpadne, tak ho kuchnu. Chorché, proč to chceš udělat? Chorche pokrčil rameny. Rád vodá do lidí. Já ti nevím, chlape. Je to pěkně velký parchant. Čum na děj? Tohle není obyčejnej amík, co se ožral v bordelu a skončil tady. Ten parchant by tě roztrhal na kusy, chlapé. Má svaly jako lučádor. Dál jsem na ně zíral. Došlo mi, že mou nejlepší šanci je vypadat co nejhrozivěji. Jak mi jednou pověděl jeden moudrý starý pistolník, když vypadáš jako žrádlo, tak tě sežerou. A já rozhodně nemínil skončit jako vězeňské žrádlo. Celé tělo mě bolelo a měl jsem vážně mizernou náladu. Ani mi neošetřili řezné rány z toho, jak jsem se skočil z balkónu a teď jsem na nich měl odporné strupy, u kterých jsem si byl jistý, že se zanítí. Kotník mi ošklivě natekl, malá díra v patě mě doháněla k šílenství a nejtrapnější bylo, že když mě umyli hadicí a posypali práškem proti vším, největší mundur, co měli, byl odvětší slamenčí. V Mexiku moc 4XL vězňů očividně neměli. Poslední věc, kterou byste chtěli dělat, když už jednou máte mizernou náladu, je nosit příliš těsné spatky. Říkám ti, chlapé, že si myslím, že nám rozumí. Čum na ty oči, je pořádně nasranej. A proto si musím pospíšit, tak kuchnout a hned. Chorché, tenhle čur ve koule, sklápni, Mateo, a nebuď takovej sráč. Moje možnosti byly dost omezené. Byl jsem ve vězení. Mexická vláda popírala, že mi dovolila jsem přijet s dostatkem zbraní, abych vyzbrojil menší povstání. Neměl jsem ani ponětí, kde je můj tým a jestli útok všichni přežili. Byl to nějaký stínový pošuk, co mě chtěl předhodit starobilým. Nepřidělili mi právníka a nedovolili mi zatelefonovat si, takže jsem pochyboval, že by LM věděli, kde jsem. A ten prášek proti vším hrozně svěděl. Co myslíš ty, Estebane, zeptal se pavučinový ksicht. Poslední chlap vzhlédl ze své pryčny. Byl starší a na první pohled zažil horší časy. Po celém obličeji a pažích měl jizvy, vlasy šedivé a dlouhé, jeho pleť vypadala jako koženka. Věděl jsem, že musí být něco extra, protože měl vlastní pryčnu a zbytek muklů ho nechával na pokoji. Mlčky si mě prohlédl a ostatní čekali na jeho zhodnocení. Když nakonec promluvil, nebylo to k ním, ale spíš na mě a dost na hlas, aby to všichni slyšeli. Od jednoho dozorce jsem slyšel, že mačetou rosekal tak stovku lidí. Všude se válely ruce, nohy a hlavy, něco prý i sežral. Zabil i pár poldů. Vypálil hotel. Potřebovali dvacet federát se by ho dostali. Rozumíš španělsky? pokl. myslel jsem si to, znovu si položil hlavu a kurva chlapé, hlesl Chorche, s tou kudlou jsem si dělal srandu, znaš to? utahoval jsem si znováčka a tak. Brhl jsem na Chorcheho ten nejhrozivější pohled, schoulil se hlouběji do rohu. Většina lidí by nesnášela dobře, že je strčili do ultranásilnického světa věznice plné vrahů a psychopatů, ale hej, já dokázal holýma rukama zabít vlkodlaka. Usoudil jsem, že sem zapadnu snadno. No, pověz mi něco, Estebane, zeptal jsem se přes křik z vedlejší cely. Kde to jsme? Ty to nevíš? Jeho oči vykoukly z podšedivé hřívy. Bylo na něm vidět, že mu to pálí. Ho ne, byl jsem dost tahane, jak jsem rosekal tu spoustu lidí. Znáš to? Když už máte nějakou reputaci, měli byste se ji udržet. Jsi ve věznici tichýra. Tohle je, můj příteli, hodně ošklivý místo. Viděl jsem horší, zalhal jsem. O tam nepochybuji. Já osobně jsem tady, protože jsem se prohnilým tyranům stil za čest své ženy, ale bohužel jsem neuspěl. Nechť Bůh dopřeje klid její duši, řekl vážně. Několik moklů se pokřižovalo. To je mi líto. Hladce přešel do angličtiny. <těk> ne, jen si z tebe utahuju, jsem ze San Diego. Lítal jsem přes hranice s kokainem, vracel jsem se do Tichuany a neměl dost peněz na podmáznutí jistých lidí, tak mě zašili sem, místo, aby mě na místě zastřelili. Jsou dny, kdy si přeju, aby mě prostě zabili a já měl konečně klid. Tichhle si myslí, že jsem něco jako zoro, tak mě nechávaj na pokoji. Pokud tu chce Jenký přežít, potřebuje reputaci, takže já podržím tebe a ty za mě. Dohodnu to. Zvedl jsem ruku, natáhl se a silně mi ji stiskl. Oven zastava pít. Zapato? Jako ty boty? Ne, zastava, to je srbský. Nevypadáš jako sreb. Jinými slovy jsem byl příliš nahnědlý. Já jsem od všeho trochu. To byla pravda. V úředních formulářích jsem vždycky zaškrtával kolonku ostatní. Hle, Stebane. Ty mi můžeš říkat, Steve, Esteban jsem pro tyhle chlapy, Kývl hlavou ke zbytku kriminálníků. Nakukal jsem jim, že jsem se dostal do přestřelky s policií a armádou, když jsem se mstil za vypálení vesnice nebo tak něco. Když si tady nezískáš respekt, moc dlouho nevydržíš. Jasný. Steve, moje společnost mě dostane. Vyděláváme spoustu prachu a máme nejlepší právníky. Jen potřebuju přežít, než k tomu dojde, proto bych ocenil pomoc. Ty poškrábeš moje záda, já za tvoje, rozumíme si. No to je super. Já pořád čekám na proces, ještě mě ani z ničeho neobvinili. Doufám, že se před soudce dostanu dřív, než bude příliš pozdě. Jak dlouho jsi tady? Podíval se do stropu, jako by se nad tím musel zamyslet. V červnu to budou tři roky jako by mi do žaludku spadlo studené závaží. Děláš si srandu? Nedělám. Vítej v tichyře. Hodinky mi vzaly, ale odhadoval jsem to na devět večer, když dozorce zhasli většinu světel v sekci 6. Steve nebo Esteban, jak ho znala místní fauna, a já jsme se potichu bavili. Já tak zabíjel nepříjemný čas a pro něj jsem byl první Američan, kterého po roce viděl. Předchozí chlap vydržel všeho všude 30 minut, než někdo došel k názoru, že Gringa ve svém vězení opravdu nemá v lásce. Steve tvrdil, že trvalo týdny, než krvavé skvrny vybledly. Na vězením protřelého pašeráka Drog to byl příjemný chlapík a hovory s ním byly nepochybně příjemnější než s jedním uchem, chorchem nebo pavučinou. Co, ouvené, máš manželku? No ne, ale jsem zasnoubený. A to je skvělý, jaká je. Snažil jsem se najít trochu pohodlí na červotoči prolezlém kavalci. Protože jsem teď byl novým bosem. celý, dostal jsem luxusní ubytování. Být svalnatý hromotluk se někdy vyplatí. Chudák jedno ucho teď musel spát na podlaze. O, je úžasná, chytrá, zábavná, statečná. Jmenuje se Julie. Julie Šekofordová. Je sexy? Kamo, prosím, promiň, ale už tady v base trávím nějakej pátek. Je to sakra dlouho, co jsem naposledy viděl ženskou. Jeho hlas vyšuměl dostracena. Doufal jsem, že si LM pospíší a brzo mě najdou. Tuhle práci jsem nevzal, abych svá zlatá léta prožil na místě jako tohle. Tak jak vypadá, zeptal se, položil se pryčnu a zavřel oči. Uznávám, že by mě to mělo urazit, ale právě teď jsem ho spíš litoval. No, je pěkná, odpověděl jsem. To bylo hodně podhodnocené. Bláznivě jsem se do ní zamiloval hned, jak jsem ji uviděl. Julie byla ta nejlepší věc, jaká mě kdy potkala a nejhorší bylo, že jsem ji málem ztratil. Ona holku je vážně vysoká a trochu svalnatější hodně cvičí. Dlouhé hnědé vlasy, ty nejhezčí hnědé oči, co jsem kdy viděl, nosí brýle. Holky s brýlema jsou sexy. V tom jsme zajedno, brácho, v tom jsme zajedno. Vlastně teď asi někde venku a hledá mě. Tady? V Mexiku? Jak jinak. Taky je lovec monster. Hele, už jsem ti řekl, že tě v té šílenosti se zabijákem s mačitou podržím. Těch forků o filmových monstrech už můžeš nechat. Hlasitě jsem se zasmál. Tuberkulóza Chorche na mě ze svého rohu zavrčel. Já si s tebe srandu nedělám. Ona lovec a je dobrá, vážně dobrá. Když dokončíme zakázku, většinou se stará o dohadování o penězích a je vážně expert, když dojde na info o stvůrách. Při operacích je střelcem našeho týmu. Viděl jsem jí, když trefila Lindvorma do z letící helikoptéry. A něco ti povím, nevěřil bys, jak dobře to umí s pistolí. V každém případě jsem šťastný chlap. Nějak jsem přišel k jižanské krásce, odstřelovačce a uměl kyni, co se do mě zamilovala. Nemám ani ponětí, jak se to mohlo stát. Přinejmenším to byla pravda. Stále jsem nemohl přijít na to, jak mohl neohrabaný zjev jako já okouzlit někoho, jako je ona. Julie byla jedním z prvních lovců, se kterými jsem se setkal. Přišla mě naverbovat ke mně domů, když jsem se vzpamatovával ze svého prvního střetnutí s monstrem. Byla to láska na první pohled, tedy alespoň u mě. Stačilo jen postavit se pekelným armádám a zachránit svět, abych si ji získal. To zní, jako byste vy dva byli zajímavý páneček. Steve zněl trochu nervózně. Ona to vlastně dělá díl než já. Společnost je rodinný podnik, její děda je prezident a výkonný předseda. Dělají to už více jak sto let. Ona se proto narodila. Shacklefordové jedí, spí, žijí a dýchají jen pro zabíjení monster. Vypadá to, že její rodiče musí být trochu psycho. Nastala dlouhá nepříjemná pauza, když jsem přemýšlel nad tím, co řekl. Promnul jsem si na čele obří bouly od pažby brokovnice. Jak bych jenom popsal příbuzné své nastávající? Ach, vidím, že jsem trefil citlivý místo. Nemáš nejmenší představu, zamumlal jsem. Kdyby existovala mezinárodní cena za nejhorší tchýně, byl bych jasný vítěz. Její rodiče bývali lovci, vážně skvělí lidé podle toho, co jsem slyšel, ale... A sakra, kdybych ti to řekl, stejně bys mi nevěřil. Ale no tak, jako bych věřil těm povíračkám předtím. Nechme je být, zůstaňme u toho, že teď je z nich čistý zlo. A tak zlý to být nemůže. Jsem se jistý, že časem ty rozdíly překonáte. No to bych nevsázel, odpověděl jsem mu. Převalil jsem se na bok, když mi něco, co podezřele připomínalo stonožku, prolezlo mezi lopatkami. Pár zbývajících svítících žárovek několikrát zablikalo a zhaslo. Vězni začaly hučet. Další výpadek elektriky, okomentoval jasnou věc Steve. V dálce se ozval kvílivý elektronický zvuk. Zazněl třikrát a pak náhle utichl. A nebo taky ne, tohle je poplach. Steve vstal z kavalce a šel k mřížím. Všichni ostatní chlapi se pohnuli taky. Cokoliv, co narušilo monotónnost sekce 6, pro ně byla velká událost. Něco se děje. Posadil jsem se. No co? Nemám zdání, chlape. Přešel do rychlé španělštiny a nařídil muklům, ať zmknou. Neochotně poslechli. Místnost byla hodně temná. Ucítil jsem bodnutí strachu. Možná si pro mě přišel stín. Na velký prostor tu připadalo jen pár vysoko posazených a velmi malých oken, ale měsíc byl v úplňku a jasně zářil. V paprscích jsem dopadala trocha slabého světla. Prohlédl jsem si mříže. Viděl jsem ostatní chlapy, jak se hýbou ve svých celách a sledují dveře, zvědaví i nervózní. Střelba! Vstal jsem. Jestli jsem se na tomhle světě v něčem vyznal, byly to zbraně, a tohle bylo ostré prásknutí silné pušky. Pak další a pak ještě, než zbraň utichla. Někdo se snaží zdrhnout? Zeptal se Chorchal, ho stejně se přitom podrbal. Nezdá se, že by se dostal daleko. Ticho. Sklapli dokonce i blázni, co si v jednom kuse něco mumlali. Přezeď se tu nikdo nedostane. Pytomej smolář, řekl jedno ucho. Další střelba. Teď už bylo pušek víc, některé střílely v dlouhých dávkách, přepnuté na automat a k tomu bylo slyšet burácení brakovnic. Celokrátce osvítila baterka a rychle zmizela pryč, když kolem proběhl dozerce. Vězni na ně ječeli, ale on jen běžel dál, dokud i se světlem nezmizel z místnosti. Mohla to být Julie a její tým, kdo mě přišli zachránit. Ani náhodou, ne takhle. My zabijíme monstra. Dáváme si bacha, abychom neublížili lidem. Kdyby věděli, že jsem tady, záchrana by zahrnovala právníky a úplatky. Dělo se tu něco jiného. Musel to být ten chlap z hotelu. Má tu někdo světlo, křikl jsem. Zapalovač, baterku, cokoliv. Huch, něco, co by vydávalo světlo. Jiskry oheň, to fúk, fuk, cokoliv. Chorche zvedl zapalovač. Bude tě to něco stát, lstivě se usmál. Ve vteřině jsem byl na druhé straně celý. Pokusil se ruku stáhnout zpátky, ale chytil jsem ho za zápěstí. Snažil se vysmeknout a tak se mu druhou ruku sevřel kolem drahoceného zapalovače. Když se mu ho vytrhl, zlomil se mu palec. Zaječel. Sklapni, okřikl jsem ho. Otočil jsem se ke Steveovi. V měsíčním světle se leskly vyvalené oči. Ať se stane cokoliv, zůstaň v klidu. I když uvidíš něco vážně děsivého, zůstaň v klidu. Když si pro mě přijde velký stín, použij tohle. Vmáčknul se mu do dlaně zapalovač. Počkej, dokud nevleze do naší cely. Soustředit se bude na mě. Jen tím zapalovačem škrtni, pak ho budu moc zasáhnout. Rozumíš? O čem tam mluvíš? Střelba byla stále řidší, jako by zůstávalo mín dozorců schopných střílet. Několik štěknutí pistole menšího kalibru zdálo se, že přicházejí z chodby vedoucí do sekce 6. Někdo venku zaječel. Otočil jsem tím směrem hlavu. Jakot přešel do bublání a pak nebylo nic. Prostě to udělej. Odstoupil jsem od stýva a natočil se ke dveřím. Chystal jsem se na boj. K starobilým se nenechám odtáhnout ani náhodou. Zakroutil jsem krkem a zakřupal krčními obratly. Začal do mě proudit adrenalin, dýchání se podvědomě zrychlilo, naplnilo krev extra kyslíkem. Můj pohled se soustředil na temný obrys dveří a celá místnost jakoby utychla. venek jsem byl zcela klidný, uvnitř vyděšený. Pokud si sem pro mě přišel stín, Neměl jsem kam utéct. Teď už se začínali bát i ostatní. Věděli, že je tu něco příšerně špatně. Slyšel jsem modlitby od chlapů, co vypadaly, že s Bohem nemluvili hodně dlouhou dobu. Peplota začala klesat. Sekce 6 bývala dusná a vlhká. Změna přišla tak náhle, že mé mysli trvalo několik drhocených vteřin, než v tom poznala brutální nepřirozený chlad. Můj dech vyšel v měsíčním světle ven jako pára. Ostatní chlapy vcelé se podvědomě začaly stahovat do rohu nejdál od vchodu. Těžké železné dveře, které zajišťovaly sekci 6, se na zarazlých pantech skřípavě otevřely. Na místnost padlo ticho. Do namodralého měsíčního svitu vstoupila osamělá postava. Na betonové podlaze zaklapaly vysoké podpadky. Ve slabém světle jsem rozeznal známou ženskou postavu a na zlomek vteřiny jsem si myslel, že je to Julie. Vysoká, pěkné, souměrné tvary, ale nadpřirozený chlad mi napovídal, že se mílím. Do místnosti za ženou vstoupila větší postava. Chlap se širokými rameny, velký skoro jako já. Ale ne, povzdechl jsem si hlasitěji, než jsem měl v úmyslu. A ve ne. Co se tady sakra děje? Steve byl k smrti vytěšený a při zjektající zuby mu skoro nešlo rozumět. Teplota klesla tak řka na nulu. Po cestě prošli přímo pod jedním oknem. Měl jsem pravdu. Byli to oni. Žena zamířila k mé cele, elegantně si to vykračovala mezi klecemi. Byla krásná, až to bolelo, dokonala ale upíři používali sex epil stejně jako hlubiné mořské ryby bioluminescenční světlo. Byl to jen efektivní způsob, jak dostat kořist. Podpadky klapaly dál. Hromotluk tiše plul za ní. Nespouštěl jsem zblížící se dvojice oči. Pamatuješ, jak jsme mluvili o Juliiných jiných rodičích? Steve rychle přikývil do tmy. Tady je máš. Nějaký ubohý idiot, který neviděl ženu desítky let, pak udělal příšernou chybu. Nedokázal se před éterickou kráskou, co procházela před ním ovládnout a otevřel svou velkou blbou hubu. Jazyk byl tak nechutný sleng, že bych to možná nepřeložil a někdy bych rozuměl hantýrce té nejhorší španělské spodiny. Susan Shecklefordová se zastavila, než mu odpověděla. To by se ti líbilo, že ano? Nepřeslechnutelný jižanský přízvuk, dokonalý hlas. Když se usmála, zahlédl jsem bílé zuby. Po zádech mi přejel mráz. Jo, puta, už jeme si spolu. Několik kámošů ho povzbuzovalo. Ti chlapi už museli zapomenout na stovky výstřelů, které všemu předcházely. No, na podobných místech intelektuální smetánka nekončila. Velká postava se zastavila. To je moje žena, o kom ty mluvíš, ty sráči. Ve slabém světle bylo těžké rozeznat, co se dělo dál. Vězeň stál uprostřed celý daleko od mříží. Rejšekl Fordovi se ale i tak podařilo skrz těsnou zábranu natáhnout ruku, chytit chlapa pod krkem a protlačit ho mříženy. Železo se ohýbalo, kosti praskaly. Chlap zařval bolestí, než mu puklo srdce, jak ho protahoval pěticentimetrovou mezerou. Když s ním skončil, mukl zůstal vyset půl metru nad zemí, zmrzačená polovina fuličce, pánev a kopající nohy uvnitř cely. Pod křečovitě se třesoucí mrtvalou se rozšiřovala tmavá louže. Díky, zlata! Tomu říkám opravdové kavalírství. Rádo se stalo, drahá! Obyvatelstvo sekce 6 zpanikařilo. Mačkali se do nejvzdálenějšího rohu cely a tlačili se proti mřížím a pletivu. Nočním vzduchem se nesly tucty hlasů, panika, zmatek a hruza. Všichni zavřete hubou! Zažval Rey. Mimo jsem si zacpal uši, když mě zasáhla tlaková vlna. Jeho hlas otřásl budovou. Ze stropu padal prach. Zůstalo jen vzlikání a kněurání. Vězni věděli, že se ocitli v přítomnosti něčeho strašlivého a nelidského. Upíři pomalu přišli ke mně. Ovene, ráda tě zase vidím. Susan se na mě usmála. Její oči jakoby ve tmě matně zářily. Hej, chlapče, jak se daří, zamával na mě rej. Susan, reji, Kývnul jsem na ně. Každý kloup v těle mě bolel strachem. Byl jsem mrtvý muž, nebo i hůř. Mnohem hůř. Se s bojoval dvakrát a v obou případech se měl štěstí, že jsem vyváznul živý. Ona byla paní upírů, nejsilnější ze všech nemrtvých. Když jsme se střetli poprvé, schytala 20 vteřinovou dávku z plamenometu a přímý zásah granátometem a pak si prostě odkráčela pryč. Po druhé ji odrazila víra Milea Endresna. V porovnání s Mileem stála ta moje za starou Bellu. Susan se pohybovala rychleji, než je mohlo lidské oko sledovat, ty růžové prstíky dokázaly utrhnout chlapovi hlavu a já osobně do její hlavy nasázel bezviditelného účinku tucet stříbrných střel z Brakovnice. Jestli mě chtěla Susan Fordová zabít, nebyl jediný zatracený způsob, jak bych jí v tom mohl zabránit. Steve začal cvakat zapalovačem. Heh, he, he, he, co? Chceš snad přídavek nebo tak něco? zachechtal Serej. Volný jako pták, jo! A pokud jste si přišli pro mě, bez boje to nepůjde zavrčel jsem. Ty máš ale, kocho, nes chlapče, řekl rej. Tohle ti musím nechat. Vidíš, drahá, říkal jsem ti, že se k sobě s hodí. Vždycky měla ze všech našich dětí nejlepší zabijácké instinkty. Ukázal na mě. S rejem jsem strávil jen krátkou chvíli po tom, co jsme ho vytáhli z útulku pro choromyslné. Když jsem ho viděl naposledy, byl ještě člověk napůl mrtvý, a silně krvácel ze smrtelného zranění, kterému způsobila Susan, takže se musel uznat, že teď vypadá líp. Kdybychom tě chtěli sejmout, už bychom to dávno udělali. Chyba, nemůžete vstoupit do mého domu, dokud vás nepozvu. A právě teď je mým domovem tohle, řekl jsem a ukázal na celo. Přestože většina jejich omezení byla záhadou, věděl jsem, že pár legend o upírech pravdivých je. Takže vypadněte. Nařídil jsem jim mnohem sebejistěji, než jsem se cítil. Susan si povzdechla. Přišla k mříži a opřela se o ně. Šokovalo mě, jak moc se podobá své dceři. Susan jen byla nelidsky dokonalá. Nechty měla nalakované jasnou červení ve tmě zářily jako maják. Podvědomně jsem o krok ustoupil. Ovene, drahoušku, teď na mě tyhle triky neskoušej. Leda byla tývla jedním prstem na Chorcheho. Neodtrhla přitom ode mě oči. Můžu dovnitř? Vězeň zalapal podechu, kdy z ohledu plností beranidla vrazila do jeho mysli, Oči se mu protočili do hlavy a začal se divoce třást. Vyrazil jsem k němu, ale bylo příliš pozdě. Sí! Vyhrkl a svalil se mrtvý na zem. Vědíš, kdybys nebyl tak tvrdohlavej, mohl pořád žít? Nebyla to žádná velká ztráta. Slabá mysl, snadno ovladatelná a tak prolezlý chorobami, že bych se z něj nenapila, i kdybych padala hlady odtáhla dlouhé prsty od mříží a pak k železu přitiskla hlavu. Vypadalo to, že se tudy chce protáhnout. Mezera byla jen pár centimetrů široká, ale Susan snadno proklouzla skrz. Vešla cely a ledabile si otřela prach z přiléhavých šatů. Jedno ucho zaječel jako malá holka. Čekal jsem, až udělá první krok, i když reálně vzato bych ji je viděl jen v případě, kdyby si chtěla hrát sídlem. Susan se znechuceně podívala na jeden kavalec, pokrčila rameny a posadila se na něj. Překřížila nohy na okamžik, toho ze stahen ukázala až příliš a položila si ruce na kolena. Rej se zamračil. Sedni si, musíme si promluvit. Přihlouple jsem na ní zíral, ukázala na druhý kavalec. Nechci ti oblížit. Přišla jsem s obchodní nabídkou. To si snad s srandu. S júzením pohled se ani nehnul. Reji, tvrdil si mi, že je chytřejší, než vypadá. Netrpělivě začala bubnovat prsty na kolena. To je, ale chvíli mu to trvá. Rej založil ruce a opřel se o vedlejší celu. Otrlý vězni se nakupili v opačném rohu. Rey je hodnotil pohledem, jako by si vybíral steak v masně. Hej, zlata, co bys řekla na Mexičena k večeři? Proč ne, jen vyber nějakýho dobrýho. Podívej, Owen, slíbila jsem ti příměří a stále si zatím stojím. Ty si nehledal mě a toho si cením. Jsem připravená nechat tebe a svoji drahocenou dcerku na pokoji. Přesně tak, jak jsem to řekla. Proto tady nejsem. Prosím, sedni si. Nemáme moc času, než sem dorazí posily a ty bys určitě nechtěl, abych zabela hromadu dalších nevinných. Je to tak? Zacouval jsem a pomalu se posadil. Celou dobu jsem z ní nespouštěl oči. Se Susan Shacklefordové vyzařovalo nebezpečí jako zdravce. Každý instinkt v mém těle na mě ječel, ať bojuju nebo uteču. Snažil jsem se udržet klidný hlas. Dobře. Tak jak se směl? Zeptala se, snažila se mluvit přátelsky. Bylo možné, že i pro ní to není nic lehkého. Vlastně jsem nikdy nepřemýšlel o tom, že by nemrtví měli nějaké společenské chování. Jižanská zdvořilost očividně umírala velmi pomalu. Svatba je stále plánovaná na srpen? Jo, jsme v pohodě. A jak se máte vy? Pořád mrtvý a zlý? Rey je pořád blázen? Ne, teď už je mu mnohem lépe. Položila obě dlouhé nohy na zem, předklonila se a už klíbla. Tolik ke zdvořilostem. Zdvořilejší by bylo, kdybychom si všichni udělali dlouhou procházku slunečným dnem. Chlapče, zavrčel Ray, ty tvoje podělané farky mě začínají srát. Raději bys měl ukázat trochu úcty. Na tom něco bylo. Není v tom nic osobního. Prostě s váma nechceme mít nic společného. Nechte nás na pokoji. Susan si povzdechla. Dobře, zkraťme to. Chci si najmout L.M., mám pro vás práci. Spadla mi brada. No to jako vážně? Ach jo, myslíš si, že jsme přišli do téhle podělané díry jen tak pro zábavu? Mluvím vážně. Nejde ani tak o najmutí L.M., jako o najmutí přímo tebe. Je to obou výhodná nabídka. Ten muž, nebo spíš to, co bývalo mužem, který tě včera napadl, Chci ti ho pomoct zničit. To nedávalo smysl. Proč? Je to náš nepřítel. Chce se šplhnout u starobylejch a naservírovat tě přímo svrchovanýmu pánovi. Olízl jsem srty. Susan, když jsme se viděli naposled, tak si starobylejm sloužila. Chyba. Těm věcem nic nedlužím. Jegr mě přinutil, abych lordu mačádovi sloužila. Byla jsem stejný pěšák jako ty. Když si zabil Jägr a jeho šéfa, osvobodil si mě z jejich vlivu. Teď dělám jen na sebe. A ty starý parchanty v krony nenávidím. Jasně, ty nejsi žádný obyčejný upír Susan. To víme oba. A paní si příliš mladá, ale stejně jsi. Nějak si se stala mnohem silnější, než bys měla být. A já se myslím, že vím jak. Z osobní zkušenosti se starobilými jsem věděl, jaké dary a kletby můžou nabídnout. Houvené, jsi idiot! Nepřepínej se zbytečným přemýšlením! V tu chvíli, když otočila hlavu a slyšel jsem jen zvuk jejího hlasu, to bylo jako mluvit s Julí, ale pak zasyčela a zmizelo to. Zamítavě mávla rukou. Jistě, jsem mocná. Mnohem mocnější než staří zaprášení upíři, co přišli přede mnou. Ten starý idiot neměl nikdy proměňovat lovce monster fopíra Zdrojem mé síly je má práce, ale dávám ti slovo, že se starobělejma to netáhnu. Nabízím ti pomoc a tím pomůžu i sobě. A proč? Co z toho máte? Ten chlap, co po tobě jde, je to nekromant, kouzelník s mocí nad nemrtvými. I nad vámi? Možná, ale nijak se neženu, abych to zjistila. Už jsem otrokem jednou byla a nemíním dovolit, aby k tomu došlo znovu. On schromažďuje armádu a já se navrbovat nenechám. Ten nekromant je v podstatě hrozbou pro mě i pro všechny ostatní nezávislý nemrtvý. Odfrkl jsem si. Větší nešel M. Pokud si to pamatuju dobře, posledně jsme ti nakopali zadek. Zase chyba, tehdy mě zahnal zvatoušek Majlo. Pokud se potkáme znovu, oddělám ho jako prvního, ani si nevšimne, odkud to přišlo. Takže mě neprovokuj, nebo budeš mít na rukou jeho krev. To mě rozuřilo, zaskřípal jsem zuby. Mým přátelům nikdo vyhrožovat nebude. Jen aby svěděl, když se naštveš, vysíláš myšlenky jako tlampač. Zkus nějakou blbost a já tě prostě zabiju a ušetřím nekromantovi práci. Klid, reji, dodala Susan konejšivě ke svému manželovi. Rej musel moje myšlenky slyšet taky, protože se tiše přesunul k mřížím. Byl přesně na opačné straně než já, přecházel tam jako lev v zoo. Nepůsobil tak strhaně a šíleně, jako když býval člověk, ale hranatou tvář měl staženou vstekem, vypadal extrémně nebezpečně. I po smrti se ke své ženě choval stejně ochranářsky jako zaživa. Zatímco Susan byla chladná a vypočítavá, čerstvě nemrtvý a ne až tak mocný rej byl stěží zadržovaným šílenstvím nadspaným do těla o pokojové teplotě. Přinutil jsem se uklidnit, než mě rej protáhne mezi mřížemi jako toho vězně. To je lepší. Teď mě dobře poslouchej. Při naší menší vyměně názorů Loni v létě si na sebe upoutal pozornost největšího šéfa starobylejch. Na obyčejnou krevní konzervu je to docela výkon. Máš teď na zádech terč. Ten chlap, co tě zkoušel zabít, ten si myslí, že když tě dostane, tak u něj pořádně zapotuje. Pokud tě přivede, dostane za odměnu spoustu moci. A to je špatná zpráva. Ona se ho bojí. Pro tebe i pro mě. Přiznávám to nerada, ale ano. Celá tahle záležitost mě znervozňovala. Jen idiot by věřil upírovi. Rej se na mě pořád mračil. Zbytek věznů kvílel a snažil se schovat. To, co tvrdila, dávalo svým způsobem smysl. Kdyby dělala prostí na žádnou propracovanou lest, by k mému odchycení nepotřebovala. Co kdybys mi řekla, co je záč a kde ho najdu? Susan zavrtěla hlavou. Na tom ještě dělám. Mám jisté podezření a jestli se to potvrdí, dozvíš se to jako první. Ale zatím nejsi připravený postavit se mu. Díky svojí magii je nedotknutelný. Tak jak ho mám porazit? Co? Na to mám udělat všechno práci? <laughs> Ze na smyslného smíchu mi naskočila husí kůže. Přesně nevím jak. Na to budeš muset přijít sám. No, vy upíři jste vážně užiteční. Tehni si. Sáhla do záhybu svých šatů a vytáhla malý bílý kapesník. Jak už teď jistě víš, když si přežil korynižin malý test, si velmi výjimečný muž Ovene. Člověk s tvými schopnostmi se narodí jen jednou za 500 let. Vím o tobě víc než ty sám. Rej zase začal s výzkumem. A když to udělal posledně, Alabama, mu to málem vcuclo do jiné dimenze. Jsi se jistá, že o v tom chceš nechat pokračovat. Hej, já jsem profík prohlásil rej s hranými rozpaky. Tenkrát jsem se teprve učil. Susan nás ignorovala. On si myslí, že bys nekromanta zničit dokázal. Máš schopnosti, které jsou nad tvoje chápání. Otevřela malý balíček a opustila do dlaně drobný objekt. na malované nechty se kolem něj sevřely jako mucholapka Venus. Dám ti dárek, Maličkost, která probudí tvůj skutečný potenciál. Až budeš příště stát proti Mazličkově starobylejích, díky němu to s ním dokážeš skoncovat a pro nás dva tak uděláš menší laskavost. Rozumíš tomu? Co je to? Zeptal jsem se váhavě. O svých schopnostech jsem něco málo věděl a přestože jsem jim zcela nerozuměl, moc dobře jsem si uvědomoval, jak příšerně mě děsí. Otevřela dlaně. ležel na ní maličký úlomek kamene, vycházelo z něj slaboučké světlo, jako by se v něm leskla živá temnota. Převalil jsem se, spadl z pryčny a praštil se o mříže. Vrazil jsem do jednoho vězně a ať už to byl kdokoliv, rychle se klidil dál ode mě. nepřibližuj se s tím, vykřikl jsem. Netušil jsem, kde přišla ke kousku koryny žena artefaktu, ale okamžitě jsem ho poznal. Cítil jsem ho. Kumareš Jar existoval dřív než náš svět. Existoval, aby náš svět zničil, ale aby dosáhl plně síly, potřeboval k aktivaci někoho, jako jsem já. A teď byl kousek z něj tady, tak nebezpečně blízko. Třásl jsem se. Ty nevíš, jak nebezpečný to je všem a všemu. Tuhle věc použít nemůžu, že mi líto. Žádný strach. Tohle je jen maličký fragment. Rej na něj použil nějaká kousla. Měl by být bezpečnej v podstatě. Použiju ho, aby ti pomohl, řekla Susan. Mrknul jsem a ona najednou stála nade mnou. Drobný úlomek strašlivého artefaktu starobilých držela jen pár centiáků ode mě. Reju, výzkum tvrdí, že tě to pravděpodobně nezabije, ale spojí tě to s trochou té moci, kterou si měl už dřív. Poslední věc, co bych chtěla udělat, je posilování nějakého lovce, ale si má nejlepší šance, jak se toho nekromanta zbavit. Rej sebou najednou škubnul, podíval se na strop. Raději si pospěš zlatá. blíží se společnost, zní to jako federálové. Slyším je, odpověděla. Natáhla se s úlomkem k mému čelu. Pokusil jsem se jí odstrčit se stejným účinkem, jako kdybych tloukl do mříží cely. Mlátil jsem do ní ze všech sil, ale ona byla mnohem silnější než já. Ignorovala míhající se pěsti, soustředila se jen na svůj úkol. Žádný strach, drahoušku, nebude to bolet. Ne! Nepatrný kousek kumareš jaru se dotkl mé kůže. Svět explodoval bolestí. Po sekci šest preskali černé blesky a jiskřili na pletivu by mi někdo mozkem prohnal rozhavený sekáček na let a pak s ním kroutil, dokud nedosáhl na spodek mé lepky. Řval jsem, když mi mysl rozervala kaskáda podivných vidin, bušily do mě útržky cizích vzpomínek. Něco se ve mně probudilo. Nabitý artefaktem jsem praštil Susan. Tento krátcem zamýšleného efektu dosáhl. Odlétla dozadu a narazila do mříží. Bolest a tlak polevili. Převalil jsem se na bok ochromený, víčkami z těžkla, málem jsem se nedokázal ani nadechnout. Zatraceně, vydechla Susan. V železe za ní zůstal obrys lidské postavy. Většina vězňů se teď otevřeně dovolávala svých matek. Poslední výboj černé energie se rozptýlil, ale ve vzduchu zůstal pach jako pohořících chemikálích. Susan zakroutila krkem a rukama, kosti se vracely na svá místa. Tohle jsem nečekala. Říkal jsem ti, že to bude fungovat. Smál se samoliběrej. Tak už pojďme. Federálové jsou skoro tady a já bych se nerad potkal s někým jako agent Franks. Susan zvedla jednu ruku, aby manžela umlčela. Fragment znovu zabalila a schovala. Už mi nezbývala síla, abych udržel hlavu zvednutou, položil jsem ji na beton. Díval jsem se, jak její vysoké podpatky klapou ke mně. Zastavila se, přidřepla si. Cítil jsem na krku její nechty. Sklonila se a přitiskla mi chladné rty k uchu. Její hlas byl ten nejslabší šepot. Poslední věc. To, co zachránilo Julii, je ochráncovo znamení na jejím krku. Víš, že jí to nakonec zabije, že ano. Pochází to z druhé strany, kde se za všechno platí. Až ten čas nadejde, má předchozí nabídka trvá. Jakmile bude jeden z vás připravený na nesmrtelnost, zavolejte mé jméno a já přejdu. Od toho přece rodina je. Snažil jsem se udržet oči otevřené. Taková slabost, takový hrozný chlap. Skoro jsem se nedokázal pohnout. Susan mě něžně políbila na čelo. Co ta večeře? Zeptal se nevrlarej. Tenhle voní zdravě. Vezmi jeho. Jdeme. Poslední věc, kterou jsem slyšel, než si pro mě přišla temnota, byl Steveův křik, ať mi někdo pomůže.